Стефан Цвейх Вулиця у Місячному Сяєві Шторм затримав корабель, і тепер він пришвартовується у маленькому французькому портовому місті аж пізно ввечері. Тож встигнути на нічний потяг до Німеччини не вдасться. Таким чином несподівано вивільняється ще один день у незнайомому місті – Вечір єдиними окрасами якого можуть стати меланхолійна музика, в котрій сіскнай передмістя, або нудна розмова з випадковими попутниками. Повітря у готельному ресторані здалося мені нестерпним, масним від олії і затхлим від тютюну. Особлива сильно забрудненість цього повітря відчувалася, коли на губах ще лежала чистота прохолодного і солоного подиху моря. Тож я вийшов на двір, не роздумуючи – куди саме податися, пройшов світлою широкою вулицею до площі, на якій грав духовий оркестр, а потім приєднався до неквапливого ритму людей, які прогулювалися тут. Таке заколисливе і бездумне пересування посеред байдужих і по-провінційному старанно вбраних перехожих спочатку подобалося мені, але вже незабаром видалося нестерпним. Це наближення незнайомих облич і їхній уривчастий сміх ці очі, які витріщалися на мене, здивовані, чужі або глузливі, ці доторки, які непомітно пересували мене далі – це світло, яке пробувалося з тисячі різних джерел, це безперервне шурхотіння кроків. На кораблі я перебував у нестерпному русі і досі ще продовжував відчувати заколисливе похитування під ногами, яке нагадувало стан легкого сп'яніння. Тож тепер мені здавалося, що і земля рухається, дихає, а вулиця злітає високо в небо. Від цього гамірного натовпу у мене раптом запаморочилося в голові, і щоб врятуватися, я повернув у бічну вуличку, не глянувши навіть на її назву. А потім у ще меншу, де вже не було чути безглуздого шуму. Я продовжував заглиблюватися у сплетіння цих вуличок, схожих на гілки дерев чи дрібні прожилки під шкірою. На дворі ставало все темніше, чим далі я відходив від центральної площі. Тут уже не було великих електричних ліхтарів, зігнутих над тротуарами, кожен з яких схожий на низько опущений над бульваром місяць. І недостатнє освітлення вулиць давало нарешті можливість побачити зорі і темне, затягнуте хмарами небо. Я, мабуть, опинився недалеко від матроського кварталу, це відчувалося за різким смородом несвіжої риби, солодкавим духом підгнивання, що його зберігають навіть ті водорості, які припливом витягло на сушу. Відчувалося за специфічними задушлими випарами із непровітрюваних приміщень, ці запахи застоювалися і висіли у повітрі, аж поки штормовий вітер не виганяв їх звідси своїм могутнім подихом. Розмитість контурів предметів у темряві подобалася мені, як і несподівана самотність. Я сповільнив ходу, уважніше розглядаючи вуличку за вуличкою. Кожна наступна відрізнялася від своєї сусідки – Тут тиха, а там пожвавлена, але всі однаково темні і з кожної долинає приглушений шурхід голосів і музика, які визрівають десь під темними склепіннями і витікають з таємничого підземного джерела, місце розташування якого дуже важко визначити, бо всі будинки зачинені і лише поблискують червоним або жовтим світлом. Мені страшенно подобаються такі маленькі вулички у незнайомих містах – ці брудні ярмарки усіх можливих пристрастей, ці потаємні скупчення спокус для матросів, які прибувають сюди на одну ніч після незлічених самотніх вечорів посеред чужих та небезпечних вод і хочуть якомога швидше здійснити усі свої бажання. Ці маленькі бічні вулички змушені ховатися десь у заглибленнях великого міста, бо вони нахабно і нав'язливо видають усе те, що так старанно приховують за сотнями масок світлі будинки з блискучими шибами у вікнах. Музика звучить із зваблює з вікон невеличких кнайп, і яскраві кіноафіші обіцяють нечувані розкоші. Крихітні чотирикутні світильники привідно і недвозначно підморгують з-під воріт. А зі шпарини у дверях визирає оголена жіноча плоть, оздоблена дешевими блискучими прикрасами. Шинки вдолинають крики п'яних і сварки картярів. Матроси усміхаються один одному, якщо зустрічаються тут. Їхні погаслі погляди знову пожвавлюються посеред цих численних приваб, бо тут зібрано все. Жінок і азартні ігри, вино і видовище, незвичайні пригоди і буденні випадковості. Але все це виставлено на показ достатньо несміливо – прикрита шторами, опущеними з удаваною сором'язливістю, спокуси, сховані всередині будинків, і ця псевдозамкнутість ще більше розпалює уяву і збуджує своєю одночасною прихованістю і доступністю. Такі вулиці мають однаковий вигляд в Гамбурзі, Коломбо чи Гавані. Такі ж схожі між собою, як і широкі проспекти з дорогими крамницями – бо найбільша бідність і найбільша розкіш у житті завжди однакові. Останні химерні рештки світу невпорядкованої чуттєвості, сповненому жорстоких і неприборканих істот, які невпинно дають волю своїм інстинктам, темний ліс пристрастей, хащі, населені хижою звіриною, ці вулиці такі не схожі на стриманий світ міщанської пристойності, вони збуджують, зраджуючи свої таємниці і зваблюють, приховуючи спокуси. Вони гідні того, щоб з'являтися у снах. Такою була і ця вулиця, яка раптом зловила мене у своїй сіті. Я трохи пройшов слідом за двома керасирами, шаблі яких стукотіли по нерівній бруківці, з якого чинку їх гукнули жіночі голоси. Вони засміялися, і викрикнули у відповідь свої брутальні жарти. Один постукав у чиєсь вікно, звідти відповіло лайкою, і вони пішли далі. Їхній сміх швидко віддалявся, і незабаром затих у далині. На вулиці знову стало спокійно. Кілька вікон тьмяно зблиснули у слабкому місячному світлі. Я стояв і вбирав у себе цю тишу з кожним подихом. Вона здавалася мені дивною, бо приховувала у собі якісь таємниці, насолоди і небезпеки. Я чітко усвідомлював, що це мовчання оманливе, а під густими випарами провулку тліє і щось відгнили зни цього світу. Але я продовжував стояти і дослухатися до порожнечі. Для мене більше не існувало ні міста, ні провулку, ні їхніх імен, ні мого власного. Я усвідомлював лише те, що я чужий тут, і це дає мені чудову свободу незнайомця. У мене немає жодних намірів, жодних послань комусь, жодного зв'язку з тим, що мене оточує. Але я все ж таки відчуваю усе це темне життя, ніби кров у жилах під власною шкірою. Я знав лише одне – нічого тут не робиться задля мене. Але тим не менше все належить мені. І це було чудове усвідомлення глибокого і справжнього досвіду, позбавленого моєї участі у тому, що відбувається. Такий блаженний стан завжди охоплює мене посеред невідомості і живить ізсередини, ніби найвища насолода. І ось раптом, коли я стояв посеред порожньої вулиці і вслухався в тишу, перечуваючи щось і очікуючи чогось, що обов'язково має статися і що дозволить мені просунутися вперед, виштовхне із завороженого місяцем вслухання у порожнечу я раптом почув приглушені відстаню або стіною звуки. Хтось співав німецькою мовою дуже простеньку мелодію із вільного стрільця Вебера. «Ми плетем тобі, вінок». Жіночий голос сильно фальшивив, але все ж таки це була німецька пісенька. І тут на чужині звучало як щось особливо рідне. Спів долинав здалеку, але схвилював мене, Адже це були перші слова рідною мовою, які я почув за останні тижні. І мені стало цікаво, хто тут може говорити моєю мовою, кого прислідують спогади і примушують видобити з дна серця цю нещасну пісеньку посеред закрученої і порожньої вулички. Я спробував знайти джерело цього голосу. Пройшов від одного напівсонного будинку до іншого. Усюди були зачинені віконниці – але всередині зрадливо блимало світло. А часом було видно помахи чиїхось рук. На стінах будинків висіли крикливі вивіски і яскраві плакати. Заховані між брамами шинки пропонували ель, віскі та пиво. І хоча все було ніби зачинене і нечинне, звідусюди долинали потаємні закличні сигнали. Час від часу чулися чиїсь кроки – а поміж цим усім знову і знову звучав голос. Ставав усе виразнішим і долинав уже зблизька. Я навіть бачив будинок, у якому співали. І якусь мить повагавшись, я зайшов у двері, сховані за білою завісою. Але зробив перший крок і відчув, як щось заворушилося у глибині темного коридору. Чиясь постать, мабуть, притиснута обличчям до вікна, раптом злякано відскочила – я побачив у приглушеному світлі червоного ліхтаря бліде від переліку обличчя чоловіка. Він витрічався на мене широко відкритими очима, пробурмотів щось на зразок вибачення і зник у темряві вулички. Це привітання було дивним, і я подивився йому слід. У тьмяному освітленні вулиці ще можна було роздивитися нечіткі контури його постаті, але незабаром вони зникли. А жінка всередині продовжувала співати навіть голосніше, ніж до того, принаймні так мені здалося, це привабило мене. Я натиснув на клямку і рішуче зайшов до середини. Пісня обірвалася, ніби нитка перерізана ножем, і я з жахом усвідомив, що переді мною пустка, вороже мовчання, ніби я розбив щось на Мій погляд поволі звикав до темряви, і я озирнувся довкола. Кімната була майже порожня, тут стояли тільки шин квас і стіл. І все це слугувало перед покоєм для інших кімнат позаду, призначення яких нескладно було вгадати за напіввідчиненими дверима, приглушеним світлом і застеленими ліжками. За столом сперлася на лікті втомлена дівчина з яскравим макіяжем. Позаду неї стояла тіло і шин карка з брудно-сірим обличчям а поряд із нею ще одна дівчина, досить вродлива. Я привітався, і мої слова важко потонули у сутінках, а млява відповідь прозвучала з великим запізненням. Мені стало незатишно від цієї порожнечі, від цього напруженого, нудного мовчання, і я б з радістю відразу ж пішов геть, але не зміг придумати ніякого переконливого пояснення для своєї втечі. Тож приречено сів за стіл. Дівчина, виконуючи свої обов'язки, запитала мене, що б я хотів випити. І в її твердій вимові французьких слів я відразу впізнав німецький акцент. Я замовив пиво. Вона пішла за стійку і повернулася назад. Її рухи були повільними. І в них відчувалася ще більша байдужість, ніж у бездумному погляді її очей, які сонно дивилися з-під повік, ніби згаслі ліхтарики». Механічно вона поставила поряд із моїм пивом другу склянку для себе. Таким був звичай у цих закладах. Коли ми цокалися з нею і пили, її погляд був спрямований кудись повз мене, тож я зміг роздивитися її обличчя. Воно все ще було гарним і з правильними рисами, але ніби від внутрішнього спорожніння стало грубим і схожим на маску, Шкіра на ньому втратила пружність і блиск, повіки обважніли, волосся було розтріпане. Щоки із розмазаними плямами дешевих рум'ян уже почали обвисати і спускалися широкими зморшками до рота. Її сукня також мала досить неохайний вигляд. Голос був хрипким від цигарок і пива. У всьому я відчував людину, яка дуже втомилася і живе далі лише за звичкою, цілком позбавлена відчуттів. Несміливо і налякано я поставив їй запитання. Вона відповіла, не дивлячись на мене. Байдуже її отопіло, ледь ворушачи губами. Я відчув себе зайвим. За стійкою позіхала шинкарка, а інша дівчина сиділа в кутку, дивилася в мій бік і також чекала, поки я її покличу. Я з задоволенням пішов би звідси, але все у мене обважніло, і я сидів у цьому густому, задушливому шинку, нерухомий і отупілий, як матроси, охоплений одночасно цікавістю і страхом, бо ця байдужість трохи мене заінтригувала. І тут я раптом почув гучний і вульгарний сміх просто поряд з собою. Від несподіванки аж здригнувся, і відразу ж хитнулося полум'я свічки. Я відчув протяг і зрозумів, що хтось відчинив двері за моєю спиною. «Це знов ти?» Голосно вигукнула німецькою жінка поряд зі мною і зареготала. «Усе ходиш кругами довкола будинку, ти скнаро! Ну, заходь уже, заходь, я тебе не вкушу!» Я глянув спершу на неї, здивувавшись, що вона кричить так голосно, ніби в її мляве тіло раптом влучила блискавка, а потім узернувся до дверей. Двері відчинилися, і, похитуючись, зайшов відвідувач. Я відразу впізнав постать чоловіка із понурим поглядом, який прилип до дверей, коли я був ще на вулиці. Він тримав у руках капелюха і несміливо притискав його до себе, ніби жебрак. Різкий голос і сміх, від якого обважніле тіло повії здригалося, ніби в судомі, шепі шинкарки, що долинав ззаду, усе це змушувало його тремтіти. «Сідай там, до Франсуази!» – наказала йому жінка – і він підійшов ближче несміливими дрібними кроками. «Бачиш, у мене гість!» Усе це вона крикнула йому німецькою. Шинкарка і Франсуаза голосно зареготали, хоча нічого не зрозуміли. Але, здається, вони вже знали цього чоловіка. «Франсуазо, дай йому шампанського, того найдорожчого. Цілу пляшку!» З реготом викрикнула жінка навпроти мене слід чоловікові. «А якщо тобі задорого, то сиди на вулиці, ти, Скнаро!» «Чи ти хотів витріщатися на мене задурно?» «Я знаю, ти все б хотів задурно!» Від цього знущального реготу довга постать чоловіка зіщулилася. Спина зігнулася, здавалося, він хоче сховати обличчя, а його рука так сильно тремтіла, коли він узявся за пляшку, що він розхлюпував вино, наливаючи. Він усе поривався глянути на жінку» на її обличчя, але ніяк не наважувався і безцільно водив очима, розглядаючи кахлі підлоги. Аж тепер я зміг роздивитися його виснажене обличчя. Зморшкувате і сіре, мокре волосся прилипало до кислявого черепа, кволі, ніби переламані зап'ястя. Він видавався втіленням жалюгідності, хоча і не позбавленим агресії. Усе в ньому було якесь криве, перекошене, ніби придушене. А в його погляді, який він наважився підняти лише раз і відразу ж перелякано опустив, блиснув злий вогник. «Не звертай на нього уваги», – сказала дівчина французькою і грубо схопила мене за руку, ніби збиралася силою повернути до себе. «У нас із ним свої стосунки, це давня справа». І вона знову вищиряла зуби, ніби готуючись до укусу. «Послухай сюди, старий лисе! Уважно послухай! Я сказала, швидше піду топитися, ніж із тобою!» І знову шинкарка та Франсуаза зареготали гидкими дурнуватими голосами. Здавалося, це їхня звична розвага, щоденні жарти. Але я злякався, коли побачив, як француза раптом накинулася на чоловіка з удаваними ніжностями, кинулася йому на шию з пестощами, від яких він здригався, але не наважувався відштовхнути її. Ще гірше я себе відчув, коли зустрівся очима з чоловіком. Його погляд був зляканим, несміливим і приниженим. Мені й самому було незатишно поряд із жінкою, яка раптово прокинулася зі свого заціплення – і перетворилася на таку розлючену фурію, що вони неї ж затремтіли руки. Я кинув на стіл гроші і хотів піти геть, але вона зупинила мене. Якщо він тобі заважає, я викину його геть на двір цього кобиля. Він повинен слухатися мене. Випий зі мною ще. Давай. Вона кинулася до мене із неприродно гарячими старанними обіймами, які, звичайно ж, були тільки грою, що мала подратувати того чоловіка. Після кожного свого руху вона кидала на нього швидкий погляд, і мені було гидко спостерігати, як кожен її жест примушував його здригатися, ніби його шкіру лизнуло полум'я. Я не звертав на неї уваги і стежив тільки за тим, як у ньому збільшувалося і закипало щось середнє, поміж люттю, гнівом, зазрістю і жаданням. Але щойно вона кидала на нього погляд, він злякано опускав голову. Жінка притиснулася до мене ще тісніше. Я відчував, як усе її тіло тремтить зі злої насолоди від цієї гри. І мене лякало її вульгарне обличчя, яке пахло дешевою пудрою, Випар її у вислої плоті. Щоб відвернутися від неї, я взявся за сигару, а коли мій погляд шукав на столі сірника, вона наказала йому. «Ану, принеси вогню!» Я злякався ще більше, ніж він, почувши цей принний наказ, і погабцем спробував сам знайти вогонь. Але відразу ж після її слів, які прозвучали ніби ударна гайкою, він, хитаючись, підбіг своїми дрібними кривенькими кроками до нашого столу і погабцем, ніби стіл міг попекти його, виклав переді мною свою запальничку. На мить наші погляди зустрілися, і я побачив у його очах безкінечний сором і гірке розчарування. І цей рабський погляд розбудив у мені чоловічу солідарність – «Я соромився разом із ним, цього приниження чоловіка жінкою». «Дуже вам дякую», – сказав я німецькою, і вона здригнулася. «Не варто було турбуватися». Я подав йому руку. Він трохи повагався, і тоді я відчув у своїй долоні кістляві вологі пальці і раптовий, ніби спазм, вдячний потиск долоні. Ми лише на мить зустрілися поглядами». А потім його очі знову напівприкрили втомлені повіки. З упертості я хотів запропонувати йому сісти за наш столик, і, мабуть, це запрошення уже було відчутне в моєму жесті, бо вона випередила мене, квапливо звелівши сядь на місце і не заважай. І тут мені стало зовсім гидко від її неприємного голосу та безглуздого знущання. Що це все значить? Ця брудна, бридка повія. Цей божевільний і цей чат від пива, тютюну і дешевих парфумів. Я захотів вийти на свіже повітря, підсунув їй гроші, піднявся зі свого місця і енергійно відіпхнув її, коли вона сильніше протиснулася до мене. Мені було гидко брати участь у цьому приниженні людини, і рішучістю своєї відмови я недвозначно дав їй зрозуміти, наскільки мало приваблює мене її тіло. Її охопила лють, Біля рота утворилася негарна зморшка, але вона так і не наважилася вилаятися і повернулася до нього із виразом сильної ненависті на обличчі. А він, ніби у перечутті небезпеки, сягнув до кишені і тримтячими пальцями витягнув гаманець. Він ніби боявся залишатися з нею на самоті. Це було помітно і, кваплючись, не міг розв'язати вузлик плетеного вовняного гаманця із нашитим зверху бісером. А в нього був саме такий гаманець, який носять селяни і дрібні службовці в місті. Було дуже помітно, що він не звик швидко віддавати гроші, не те, що матроси, які миттєво й впевнено видобували з кишень і сипали на стіл дзвінки монети. Він знав ціну грошам і звик уважно перераховувати їх, довго зважуючи в руках кожну монету перед тим, як розлучитися з нею. Як він тремтить над своїми любими грошиками! Що, не можеш розв'язати? Зачекай! Зареготала вона і підступила до нього ближче. Він здригнувся і мимоволі відступив на крок назад, а вона, побачивши його переляк, знизала плечима, і сказали з невимовною огидою у погляді Не бійся, я нічого в тебе не заберу. Плювати я хотіла на твої гроші. Знаю, що в тебе кожна монетка порахована, і ти не можеш пережити, якщо віддаси на одну більше, ніж треба. А особливо, і вона раптом тицнула йому пальцем у груди. Особливо вважай на папери, які ти зашив сюди. Дивись, щоб ніхто не вкрав. І він справді злякано вхопився своїми кислявими тремтячими руками за одяг у тому місці, де, мабуть, були заховані документи. Його пальці помацали тканину і заспокоєно опустилися. Так хворий під час серцевого нападу хапається рукою за груди. «Скнара!» – виплюнула вона йому в обличчя. Але тут він раптом побуряковів, – Відчайдушним рухом кинув гаманець Франсуазі, яка скрикнула від переліку, а потім зареготала. І вибіг повз неї геть у двері, ніби рятуючись від пожежі. Німкеня ще мить постояла, випроставшись, і її очі блищали від люті. А потім повіки знову сонно опустилися, тіло розслабилося, напруга зникла. Уже за мить вона стала старою і втомленою. Щось нерішуче і втрачене затьмарювало її погляд, який тепер був скерований у мій бік. Вона стої...